Afinal de contas, é, quais são os grandes privilégios de nós termos uma fé genu, genuína? Você entende o que eu quero dizer por uma fé genuína? A fé genuína é a fé é, que salva, não é uma fé qualquer, é a fé objetiva é, no Deus verdadeiro e no seu plano de salvação. No nosso tempo, isso equivale a crer em Jesus Cristo, que é não crer na obra de Jesus Cristo. Mas, voltando à questão, é, quais são os privilégios é, que nós temos, tendo essa fé verdadeira? Existem privilégios? Existem é, promessas nesse sentido? Sim, claro. Mas, até que ponto isso nos livra é, de determinadas é, coisas ruins, de determinados infortúnios? Até que ponto existe uma diferença, nesse caso entre aqueles que creem e aqueles que não creem. Existe um sofrimento diferente? existem Existe uma vida diferente? São coisas que a gente vai aprendendo na medida em que conhecemos a Escritura, na medida em que vamos vivendo essa fé a cada dia. E aí vamos percebendo, vamos entendendo essas coisas. Ahn... O texto de hoje ele nos nos remete um pouco a essa questão nós vimos que Isaías o livro que nós estamos é, estudando Isaías proclamou a verdade de que Deus tem planos que envolvem todas as nações nós vimos isso e vimos que uh, ao terminar de falar ali sobre a Babilônia o rei da Babilônia que viria a ser o grande algoz de Judá do reino é, do sul é, e que traria o, o grande cativeiro que, que estava por estava anunciado e, e estava por, por chegar é, depois de falar sobre sobre isso Isaías falou que é, Deus tem planos para todas as nações e usou a Síria como uma espécie de exemplo de como Deus exerce esse controle. Aliás, a Síria ela vai servir ali como um instrumento de Deus, ao mesmo tempo em que Deus tem uma punição para a Síria prevista. A Síria é mencionada muito rapidamente nesse capítulo. É... É, a Síria a Síria é apresentado como um exemplo de como Deus lida com essa questão como ele tem o controle total e e, e no meio desse controle ele mantém a sua fidelidade às alianças que ele estabeleceu com Israel isso está sempre na pauta isso está sempre presente uh, de certa forma tudo tá ligado a isso a essas alianças e como e como o mundo vai se é, desenvolvendo, os fatos, a história, e, e o eixo de tudo isso, Deus mantendo é, essa aliança, mantendo o seu plano, mantendo suas promessas. Bem, agora chega a vez de alistar algumas nações, algumas, é, Isaías vai mencionar, um pouco rapidamente outras vai se prolongar um pouco mais dependendo aí da da intenção uh, e da, e da importância daquela nação naquele contexto o primeiro que vai aparecer aqui então logo depois dessa menção à Síria que é uma menção mais a título de exemplo é, vem então os filisteus os digamos velhos conhecidos de Israel, aqueles vizinhos incômodos, aqueles vizinhos que é, estavam ali, na verdade, quando os israelitas chegaram à Terra Prometida, eles faziam parte daquele grupo de povos que deveriam ser eliminados, então a gente nunca pode perder isso de vista. E quando nós estudamos o livro de Josué, percebemos claramente que ficaram essas lacunas dentro do território que Deus havia dado para eles e a terminado o período ali de estabelecimento das tribos em que grandes conquistas é, foram feitas e a maior parte do território tinha sido tomada, o fato é que cada tribo agora era responsável é, por expulsar e por exterminar aqueles que ainda estavam. É, em, em algumas localidades no meio dos territórios que pertenciam a essas tribos é, e um desses povos é, são justamente os filisteus os filisteus que ficavam na faixa litorânea a faixa ali que é, dá para o mar Mediterrâneo hoje equivalente ali a faixa de Gaza né, conhecida como faixa de Gaza claro que a, a equivalência não é absoluta, né? A toda essa faixa de Gaza é, é, é o país dos filhos de Não, não é isso, mas é e aquela faixa ali, ah, sendo que a própria cidade de Gaza é uma cidade que é daquele tempo, aquelas cidades-estado que havia que havia naquela época. E então, o, o todo o problema começa com a ocupação eh imperfeita a ocupação incompleta de, de Israel e ela se estende uh, ali ao tempo dos juízes é quando a coisa é, é, é, eclode, né? quando brota essa ameaça dos filisteus, eles começam a a começa causar problemas, né? inclusive no, no tempo ali de uh, de, de sanção No tempo de Sansão, eles são ali os, os inimigos a serem derrotados. Sansão causa ali uma, uma, uma derrota significativa, mas o fato é que eles estão sempre presentes, eles vão incomodando, é, são é, pressionados ali e são contidos na época de Davi, mas logo depois, até a época dessa profecia de Isaías, eles ainda estão presentes e presentes como um povo que, que incomoda, com toda a com todos os problemas é que que esses vizinhos causavam, ou seja, muitas vezes a incomodava não pelo, pelos ataques, incomodava pela influência, que muitas vezes exerciam israelitas que se aliavam a eles em termos familiares, é, a, a, adotavam as práticas idólatras, as práticas pagãs dos filhos e assim por diante. Mas, como a gente vai ver aqui nesse texto, é chegado o tempo de acerto de contas dos filisteus teus com Deus, e dentro desse contexto histórico que foi muito importante, muita coisa está acontecendo nesse tempo, ou, ou, ou aconteceu um pouco antes, ou acontece nesse momento em que Isaías está escrevendo, ou vai acontecer... Algum tempo depois. Então, tudo isso está se descortinando naquela fase ali. É um, grande, é um período de grande acerto de contas de Deus com os inimigos é, de Israel. E a gente vai ver um a um aí. É, e agora chega a vez, então, do, do povo filisteu. Então, nós vamos voltar aqui para o capítulo 14. E vamos justamente... É, olhar aqui uh, o que diz a respeito disso os versículos finais de, do, de Isaías 14 esta advertência veio no ano em que o rei Acás morreu vocês filisteus, todos vocês não se alegrem porque a vara que os feria está quebrada da raiz da cobra brotará uma víbora e o seu fruto será uma serpente veloz O mais pobre dos pobres achará pastagem, e os necessitados descansarão em segurança. Mas eu matarei de fome a raiz de vocês, e ela matará os seus sobreviventes. Lamente, ó porta, clame, ó cidade, derretam-se todos vocês, filisteus. Do norte vem um exército, e ninguém desertou de suas fileiras. Que resposta se dará aos emissários daquela nação? Esta. O Senhor estabeleceu Sião e nela encontrarão refúgio os aflitos do seu povo. Então o que está decretado aqui, em primeiro em primeiro lugar, a destruição dos filisteus. A destruição dos filisteus estava decretada. Como é que isso eh como é que isso sucedeu? Veja aqui, o texto começa Uh, dizendo que para eles não se alegrarem porque a vara tinha sido quebrada. A ideia que de uma vara, a ideia de alguém que os oprimia. Sempre essa ideia de vara é uma alguém que estava ali é, sobre eles ou estaria uh, ameaçando alguma coisa nesse sentido. E sabemos que o poderio dessa época aqui são, é, que está se levantando são os assírios. Os assírios estão, é, portanto, exercendo O seu poder ali e por uma troca no trono que coincide na época, por isso que é dada a referência do rei a casa aqui, a morte dele, é, com a sucessão é, por parte de Ezequias, é, no trono de Judá, então é, devido a essa mudança de trono, mudança do cenário político de um modo geral, os filisteus se alegraram, porque é, viram que a situação É, deu uma como se fosse uma trégua e pensaram, puxa, acabou acabou o problema acabou o nosso sofrimento acabou a pressão e e, e, e, e eles comemorariam isso mas o texto a profecia está advertindo que essa alegria duraria pouco essa alegria logo terminaria porque é... Seria o oposto que ia acontecer. Ao invés de melhorar a situação, a situação iria piorar. Veja que fala que da, de uma cobra nasce uma víbora. A ideia aqui é de algo mais mais venenoso, mais peçonhento, mais perigoso. É, e, e, e a história demonstra que o que viria sobre ele seria pior do que do que aquilo que estava acontecendo antes. Tanto é que o texto fala de uma, uh, de uma destruição que seria completa. O, a segunda parte do versículo 30 diz, Mas eu matarei de fome a raiz de vocês, e ela matará os seus sobreviventes. Ou seja, é, a, a ideia aqui é que, é, de fato, a, a matança seria uh, enorme seria uma matança completa e, e não haveria sobreviventes não haveria ali um um remanescente é, de, desse povo para contar a história e seria uma, é, uma uma uma destruição completa no sentido de que o ele sofreria um ataque feroz e devastador por isso aqui no 31 É dito, lamente, ó porta, clame, ó cidade. Então, a, a, o país dos filisteus era conhecido por essas cidades fortificadas. Era muito difícil realmente entrar ali. É, eles sabiam muito bem se defender. Mas aqui está dizendo que essas portas estariam lamentando. Claro que é uma linguagem poética aqui, é uma linguagem figurada. Por que as portas estão lamentando que as portas é, não seriam suficientes para conter a fúria de um exército que não, que não teria perdas. A ideia aqui é de que não teria é, pessoas que desisti uh, desistiriam da ninguém desertou das suas, suas files ou com ou em outros textos, não há quem se afaste das suas fileiras. Não, não vai ter quem saia vai, vai ser um avanço é, muito bem organizado e, e totalmente devastador eles não, não deveriam pensar que viria uma simples batalha, aquelas guerras que eles estavam ali acostumados até com, com relação à própria Israel, a próprio Judá em que é, era um campeonato ali onde um ganhava, outro, outro perdia um perdia, outro ganhava Tinha ali uma equivalência de forças até certo ponto, é claro que quando Deus decidia que Israel iria vencer, mesmo que fosse com menos gente, isso aconteceu várias vezes, até mesmo com um único homem. Mas o fato é que é, agora viria um exército com, com um propósito definido, determinado, e a destruição dele estava decretada e seria... É uma destruição completa, completa mesmo o fato é que nós vamos vendo aqui ao longo dessa narrativa desses próximos capítulos inclusive, né que os inimigos de Israel todos eles ou foram ou serão punidos é, de alguma forma, isso é fato isso é algo que está decretado por Deus e a, o que muda é a, é a maneira a maneira como Deus vai fazer isso o tempo em que Deus vai fazer isso isso muda e os israelitas sempre tiveram dificuldade em, em lidar com isso muitas vezes pensam que é, eles mesmos poderiam resolver as situações muitas vezes se enganaram é, a esse respeito mas o fato é que Deus está lidando com isso e nós não podemos é, jamais pensar que vai ser diferente não vai ser diferente vai, é, existe um acerto de contas que Deus destinou e é, temos que lembrar que nessa época esse acerto de contas esse acerto de contas envolveu várias nações e todas elas teriam que, é, teriam que sofrer as consequências da sua ira, do seu ódio, dos seus ataques, da sua influência maligna é, sobre Israel. Olhando um pouquinho para nós, nós precisamos fazer essa ponte, mas precisamos fazer isso da forma adequada, né não podemos transportar diretamente sem sem entender que Israel não é a igreja, a igreja não é Israel, a igreja não é o Israel do Novo Testamento, como alguns dizem, É, o fato é que a, a, os inimigos de Israel, eles não militam contra uma nação, contra uma raça eles não estão fazendo isso isso não isso não existe desde que a igreja foi estabelecida é, neste mundo por Jesus Cristo é, eles não estão militando contra uma um, é, não estão aí a disputando um território, por exemplo disputando é, a riqueza a riqueza da, da, da, dos crentes é, não é isso que que, que que tá acontecendo não é isso que acontece no mundo em relação aos inimigos da igreja tô falando aqui da igreja verdadeira os inimigos dos que creem em Jesus não é, os inimigos das instituições né denominações, sejam elas quais forem não se trata disso os inimigos da igreja corpo de Cristo então a militância deles na verdade é contra o evangelho é contra a verdade do evangelho é é isso que os move é é é é isso que que eles odeiam a verdade eles odeiam a palavra de Deus eles odeiam o Jesus da bíblia eles podem gostar de um jesus fictício de um de um jesus que é uma caricatura da do verdadeiro mas o Jesus real, não, esse não serve, esse é odioso, os valores cristãos são odiosos a eles, e tudo isso a gente vê no mundo, não é nenhuma novidade, tudo isso está presente, e é com isso que nós de fato lidamos, e uh, a questão é que Deus lida também com isso, uh, no devido tempo, e do modo como ele estabeleceu, podemos estar certos disso. Bom, mas antes da gente concluir, precisamos ainda ver o outro lado dessa questão. Se tem a destruição dos filisteus aqui, esse texto fala que existe uma proteção para Judá. Judá estaria protegida, nós já vimos isso lá atrás, então Isaías ele uh, ele já falou sobre isso, sobre o poder limitado que a Síria teria sobre eles, tanto é que não vamos esquecer que a Síria ela vai causar ali danos, ela vai uh, guerrear contra Judá, mas os danos dela serão uh, maiores em relação ao reino do norte, ao reino de Israel lá de cima, os que se separaram. É... E esses vão sofrer na, nas mãos dos Assis, mas Jerusalém não. Jerusalém vai ficar de pé e só os babilônios mais tarde é que vão lograr sucesso em destruí-la, em levar o povo ali cativo ah, e etc. etc. A proteção de Judá, é em primeiro lugar, por ser exclusiva da ela não se estendia aos filisteus, obviamente. Mas o texto ele traz essa questão. Nós vamos já entender por que, que o texto traz essa comparação. Voltando no versículo 30, uh, ele diz aqui, o mais pobre dos pobres achará pastagem e os necessitados descansarão em segurança. O que ele tá falando aqui? Ele tá falando do seu povo, não tá falando dos filisteus. Veja só, mas eu matarei de fome a raiz de vocês, e ela matará os seus sobreviventes. Veja que tá falando de dois povos aqui, dois povos distintos, que estão colocados lado a lado aqui. um são o povo de Judá, são israelitas é, de Judá. Os outros são, obviamente, os filisteus, contra quem é dito... Uh, lá, desde o versículo 29, vocês filisteus, todos vocês. Uh, então, veja que tem tem algo exclusivo aqui. Uns iam, de fato, morrer de fome e seriam mortos. Uh, ou seja, apesar da proximidade, resultados diferente porque a uh, uh, os filisteus são vizinhos ali uh, de, de Judá em termos de território. São mais vizinhos de Judá do que... Uh, eram mais vizinhos de Judá do que do reino do norte. E o ataque que os assírios iriam fazer ia ter um efeito sobre os filisteus, mas um efeito diferente sobre Judá. Deus iria preservar os seus filisteus. Ele trata aqui os seus como os pobres os necessitados eles vão descansar em segurança eles vão ficar bem é isso que Deus está dizendo ou seja a proteção de Judá era exclusiva ela não se estendia aos filisteus eles não podiam imaginar que por por Deus proteger é, os os judeus os israelitas de Judá é, eles estariam a salvo E por ser exclusiva, não admitia alianças paralelas. E é isso que os filisteus estavam tentando fazer, que nós vemos aqui no versículo 32. Isso esclarece para nós a situação. Versículo 32 diz, que resposta se dará aos emissários daquela nação? Que nação? Os filisteus. Que, que resposta se dará aos emissários? Por que, que eles mandaram emissários até ajudar? Qual foi a razão de eles enviarem emissários? Pelo texto nós percebemos, e a história mostra, que ah, o que eles na verdade esperavam no desespero, porque são inimigos históricos, mas veja que na base do desespero, eles estão propondo, isso acontece na política, isso acontece na na, na, na, na, na geopolítica mundial é, é, inimigos tornam-se aliados é, por uma questão de conveniência e é o que tá sendo proposto aqui eles propõem uma aliança para poder resistir ao ataque dos assírios uh, então esses ebissários chegam ali com essa proposta de uma aliança Uh, mas acontece que aliança quem tem uma aliança com Deus precisa prestar bastante atenção nas outras alianças que lhe são propostas nas alianças que surgem é, que surgem por aí como opções como alternativas como um reforço É, afinal de contas existe sempre aquela ideia de que ah, o que o que tem de mal né um, um, um, um algo a mais aqui né muita gente pensa assim que Deus não vai não vai se ofender com isso de que Deus não vai é, não vai achar ruim é, a ideia né mas veja só o que deveria ser dito então ali para os emissários filisteus que resposta se dará Esta O Senhor Estabeleceu Sião Sião aqui uma referência a Jerusalém E por extensão A Judá Certo? Jerusalém está em Judá Então é uma uma ideia É uma, uma, uma maneira de Se referir aqui a Judá Também O Senhor estabeleceu Sião E nela encontrarão refúgio Os aflitos Do seu povo Em outras palavras, o que Deus está mandando dizer para os filisteus é o seguinte. Olha, o Senhor tem uma aliança com o povo israelita, com o povo de Judá, com o povo que vai buscar abrigo ali em Sião, porque ele estabeleceu essa, essa nação, esse povo, ele estabeleceu essa cidade... A aliança é com ele a proteção vem dele e nenhuma outra aliança nenhuma outra é, proposta nenhum outro acordo vai combinar com isso vai fazer como diria o pessoal né, não vai ornar né é, não vai dar certo isso não vai funcionar é, e isso não é não é sequer permitido e vocês israelitas vocês de Judá devem dizer isso a esses emissários. É o Senhor é que é o nosso escudo, nosso rochedo, nossa proteção. Não são essas palavras, mas evidentemente você sabe que é tudo isso que está por trás do texto. Eles sabiam quem era o seu Deus, eles sabiam de onde era, de onde vinha a sua história, sabiam tudo que estava envolvido ali e deveriam estar preparados para quando esses emissários chegassem dar resposta adequada é para eles vocês que se virem lá com os assírios nós vamos buscar a proteção onde ela realmente está ou em quem ela realmente está Jerusalém estava em segurança porque Deus prometeu Deus tinha feito essa promessa Israel tem essa questão da exclusividade nós vemos isso em todo o antigo testamento essa exclusividade como menina dos olhos, como alguém que foi destinado para ser cabeça e não cauda e tudo aquilo que a gente vê e todos os privilégios concedidos de de, de uma nação é, que é, poderia desfrutar de muitas bênçãos além daquelas é, incondicionais, né existem bênçãos incondicionais, a gente já falou bastante sobre isso, aquelas que não dependem da fidelidade do povo, mas existiam bênçãos condicionais que dependiam sim da obediência uh, e, e entre elas é, a proteção. Deus tirou a proteção muitas vezes. Deus não só ele tirou a proteção quando ele mesmo enviou os inimigos. A gente vê isso claramente aqui em Isaías. A gente vê isso o tempo todo, uh, mas isso não significa que ele uh, nunca mais os protegeria, que ele Não iria é, proteger de acordo com aquilo que ele planejou. E tudo isso está entrelaçado, está sintonizado com o acerto que ele tinha para fazer com os filisteus. É tudo muito perfeito no plano de Deus. Não, isso não iria falhar. É, vejam que todos os privilégios que Israel recebeu, os israelitas receberam, foram evidentemente desfrutados por conta da desobediência deles, isso está claro nas escrituras e ao mesmo tempo a fidelidade de Deus está presente é, em todo momento. Quando agora então nós também transportamos isso para nossa realidade, ou seja, para a igreja, que não é Israel, uh, percebemos que temos sim Uh, um, uma relação de exclusividade com Deus, isso aparece nas Escrituras, uh, temos privilégios que Deus concedeu, são livramentos, são bênçãos, uh, começando pela concessão do Espírito Santo, uh, sermos o povo de Deus, chamados povo de Deus apesar de não termos herdado alianças é, por, por meio do povo judeu herdamos as a, a herdamos essa essas promessas herdamos algumas alianças que aquelas que são incondicionais aquelas que são é, fazem parte de, de, de sermos essa bênção das nações é o por meio de um israelita, por meio de um judeu, que é Jesus Cristo. Desfrutamos de comunhão no corpo de Cristo, recebemos dons. Olha, só tantos privilégios, são tantas coisas que nós temos. Mas temos um privilégio também é, reservado a nós é, como instituição neste mundo. Quando eu falo instituição, é mais uma vez me referindo ao corpo de Cristo. O corpo de Cristo está destinado uh, a, a, a, a, a estar um tempo nesse mundo. Né? Vai ter um tempo em que a igreja não estará mais neste mundo, né? não existirá mais como uma instituição, como corpo. Ela será tirada daqui, e ela será tirada daqui justamente para que não passe pelo tempo de ira de Deus que virá. É, e isso é uma garantia, isso é uma certeza. Se, se os anos que, os anos seguintes nessa nossa, nessa nossa vida, os anos que vem aí pela frente, os meses, sei lá, é, for começar essa grande tribulação, nós vamos ser tirados daqui. Isso é absolutamente certo. Por quê? Porque isso é um privilégio. Deus Deus nos livrará, ele nos protegerá como povo de Deus. Agora, é claro que ele não, não nos livra de, de, de problemas do dia a dia, de doenças, etc. Isso isso faz parte faz parte dessa vida, mas a vitória final, essa essa está garantida. Somos muito privilegiados. Ah, e o que o que esse texto nos traz? Esse texto Uh, nos mostra que os inimigos do evangelho, pensando como igreja evidentemente, não vamos pensar aqui como Israel, temos que trazer as aplicações para nós também, os inimigos do evangelho declarados ou não, alguns uh, parecem amigos, parecem gostar do evangelho, uh, mas continuam inimigos de Deus, uh, o fato é que nós devemos estar preparados para preparados para expor preparados para explicar preparados para testemunhar e precisamos ter sabedoria precisamos saber fazer isso precisamos ter conteúdo precisamos ser teólogos e para o um seminário uh, para para falar de Jesus não precisamos fazer um curso completo para falar de Jesus precisamos conhecer O essencial da palavra de Deus, conhecer o, o, o básico do plano de Deus e saber entender o que aconteceu com a nossa própria vida, o que Jesus fez por nós e testemunhar disso. Temos que ter clareza, mas saber fazer isso. Uh, da forma correta, da forma como, uh, como compete fazer em cada situação e precisamos, claro, da ajuda de Deus para isso. Uh, precisamos que Ele nos nos uh, nos dê capacitação é, nesse sentido uh, além disso nós precisamos exercitar esses tantos privilégios que recebemos eles estão aí para serem desfrutados para serem usados para a glória de Deus uh, precisamos exercitar É, comunhão, precisamos exercitar os nossos dons, precisamos exercitar o serviço são tantas coisas, tantas coisas para serem exercitadas é, e que nós não podemos negligenciar, não podemos ser negligentes em relação a isso, você sabe, a gente vai fazer novamente uma lista aqui são muitos privilégios, mas são privilégios para serem desfrutados Uh, e é claro que nós olhando para esse texto, precisamos olhar com bastante cautela para essas alianças que surgem ao longo da nossa vida com os inimigos de Deus os inimigos de Deus serão sempre os inimigos de Deus e enquanto inimigos de Deus, pode ser que nessa vida é a única chance que ele tenha nesta vida eles uh, uh, sejam quebrantados sejam alcançados pelo poder de Deus e a condição, a realidade deles mude, mas enquanto isso não acontece, nós temos que ser extremamente cautelosos e não estabelecer alianças que coloquem em, em segundo plano a, o principal que nós temos, que é a aliança no sangue de Jesus Cristo, a aliança que ele fez conosco na cruz ao morrer por nós, essa É prioridade e ela não pode ser é, ultrapassada, não pode ser substituída, não pode ser acrescentada. Não podemos buscar é, recursos na confiança de que isso vai suplantar a proteção, o cuidado, a provisão que nós temos de Deus. Temos que ser muito cautelosos em relação a isso. Claro que a gente teria muito que falar também sobre isso, mas sem estender muito é, isso é o básico e o fato é que privilégios são negados ou concedidos por Deus segundo a sua vontade os filisteus aqui esse povo historicamente incômodo ali para Israel mostra claramente como Deus lida com uns e com outros e o posicionamento é, aquele não que tinha que ser dado naquela hora ali tão importante Que Deus nos ajude a nos posicionarmos, a termos uma uma postura correta diante dos ensinos eh, que esse texto eh, nos traz. Tenha uma boa semana, que Deus te abençoe.